Jó van, akkor ezt, ezt ne volt be az adással. Hát már nem, nem, bekamúzok valamit. Így van, ezt különben so... már veszem is. Ez a hármas könyvvel és hatodik epizódja, és ezt nem szabad, hogy a közönség hallotta alig olvastál a héten. Magamhoz képest. Magadhoz képest, jó van. Szerintem Aha, akkor a... hagyományos struktúrát követve, akkor üdvözöljük itt a hallgatókat. Én Fejes Bolás vagyok. Ti is mondjátok meg a neveteket. Kis Gabriella vagyok. Sziasztok, Szedlák Ádám vagyok. És akkor úgy szoktuk csinálni, hogy van egy hírblokk az elején, mi történt a könyvek világában, aztán mindenki bevalja, hogy mit olvasott, ugye azt már tudjuk, hogy a Gabi önmagához képest keveset, és talán még van jó kis kivesézős téma is, és most az írókat fogjuk kivesézni benne, igaz? mi mennyire? Már amelyiknek van vesélye. Már készültem választal, nem írtam be direkt dokumentumba, hogy én meglepően hangozzon. El is felejtettem közben, de van nagyon jó lesz, van idem gondolkodni közben, amíg kiderül, mit olvastatok. Jó van. Rögtön tied az első link. Ó, igen, igen, igen. igen. Ez, ez link ajánló, ilyen még eddig nem volt. A 40kbooks.com-ot nézzétek meg. Egyrészt, mert visznek egy egészen jó blogot, ahol... Különböző ilyen e-könyvipari-könyvipari könyvipari dolgokkal foglalkoznak, például, hogy meg fog halni a papírkönyv, vagy sem, Aha. és hogy ezen a héten ki mit mondott erről a témáról. És azért 40k, uksz, mert? Mert uh, 40 ezer szavas e lehet náluk kapni, több különböző nyelven és több különböző témában. Én egyet olvastam tőlük, ami sokkal később jöttem, mert ezt tőlük vettem, mert találtam a egy novellát, és az úgy jónak tűnt. Uh, Sterlingnek a mi is, annak a címe nem talán, itt most listában mindegy is. Black Swan, ez az Black Swan, az elmúlt öt évben mindenki írt egy könyvet, úgyhogy ez, ez amit <gül> Sterling <gül> írt, nem pedig a másik nyolc. Uh, és nagyon jó, ilyen novellának már hosszú kis még rövid pont van benne, annyi sztori hogy izgalmas legyen, és ezzel csak véget ér az egész. Hát én, én mindig megérdek a Sterlingnek a nagyon-nagyon vastag könyveitől, úgyhogy lehet, hogy ez, ez ilyen jó kis rávezető dolog, nem? Mind, mindenképpen nézzél rá. Meg ahogy itt szétnéztem a, a listájukban, nagyon izgalmas dolgok vannak még itt. A Péter Ludló, aki, aki ugye a Cyberpunk tagkönyvét cserélte le a Half-Life 1-nek a forgatókönyvírói tisztségére a no 2000-ben. Neki van most itt valami újabb novellája. És úgy érzem, hogy ez egy jó hossz. És ez nagyon izgalmas nézni, hogy most akkor a kis segény újra fog -e éledni azzal, hogy e könyv. Két Na aztán én még, még mindig ezen a Hunger Games, ami hogy van magyarul? Éhezők viadala. Éhezők viadala, azon örgök, hogy ezerrel megy már a kampánya a film kapcsán. Most az volt a nagy esemény, hogy volt egy egy másodperces kép abból a teaserből, amit az MTV meg lehet nézni. Azóta már az MTV teaser is le lehet nézni a YouTube-ról. De, de látszik, hogy nagyon nagy fókusz van ezen a könyvön, és rengeteg pénzt költenek marketingre, ugye az MTV-nek ez a Video Music Awards ceremóniája, ami, ami ilyen nagyon jó és nagyon drága reklámfelület és, és itt fizettek be erre az első teaser ebből a filmből, és látszik, hogy, hogy ebből azt várják, hogy nagy szám lesz lecserélni a Twilight közönség érdeklődését erre, erre az új Nézére, sorozatra. Hát igen, a Potternek most már egészen biztosan vége lett. A Pottermoreból azért nem lesznek a pénzek, mint amekkora volt mondjuk a, a könyvekből meg a filmekből. A Twilight az nem tudom mennyire van kifutva, de az is azt a végéhez közöldik. Igen, fi igen, Filmek talán még vannak benne az erősen. Két-három. Kell találni valami újat. De ez kellően ö, romantikus tud lenni ez a Hunger Games? Nekem elég hár... Meg lehet benne olyan, olyan hangsúlyt rakni a filmekbe, hogy, hogy az jöjjön jobban le. De azért tényleg a, a könyvben is a, a gondolatoknak a fele kb. az, hogy, hogy, hogy melyik fiúba szerelmes a csaj, szóval van, van, van benne potenciál ilyen uh -huh. tini világban. Hát aztán majd a, az Ádám mesélerről, a másik ilyen post-Harry Potter sorozatról, könyvélmény kapcsán, aztán a, ott ki lehet fejteni, hogy van-e van -e ráció, hogy lesz még egy ilyen Harry Potter dolog. Igen, igen a Grossmanról majd szeretnénk mesélni, de az az, az, az, az furcsa, post-Harry Potter, anti-Harry Potter-ról. mondani. Majd. Aztán a következő ö, hülye cikk, amit én találtam, az megint a New York Times-ban, próbálkoznak ezek a kiadók hozzáadott értéket dolni az e-bookba, hogy, hogy miért vegyék az emberek. És most, most az a kezdeményezés van egy adott cégnél, úgy hívják őket, hogy Booktrack, hogy ha már úgyis ilyen elektronikus device-on, vagy eszközön olvasod a könyvet, ami képes hangot is kitolni közben, akkor legyen zene a könyv alatt, és természetesen ilyen, helyzetérzékeny módon, tehát ha mondjuk egy izgalmasabb jelenet van, akkor ott kicsit fölkap a hang, a zene fölpörög, vagy van valami hangeffekt, ami megijeszt. Tehát így szinkronizálva azzal, hogy hol tartasz a könyben, egy kicsit egy ilyen helyzetérzékeny soundtrack legyen alatta. Igen, én, én rá is keresztül a Youtube-on volt ennek a booktrack startupnak mert, egy kis reklámja meg bemutatója, és ott így próbáltak illusztrálni, és, és a Mobitik volt az egyik, amit mutatták, hogy ott tud csobogni a víz, meg hullámozni a tenger, meg az énekelni a bálna. Tehát, hogy nem is egyszerűen zene, mint a filmek alatt, hanem efektek hanem meg ilyen aláfestés. Uh -huh. Hát igen, aki hogyha keveset olvasott, ugye, átlag amerikai, és segíteni kell a, a szegényes képzeletét inspirálni a könyv befogadására, akkor ilyen külső segítségnek megfelel ez. Tehát szerintem rettenetes ötlet, nem? Borzasztó. Hát nem nem, nem szimpatikus nekem sem. De lehet, hogy kipróbálnám egy, egy, egy magyar regénynél. Én, én egyszer megvettem Most egy könyvet. Most meg mit tudom én. Amiben nem... Nem ilyen hangefektek voltak, hanem volt talán ilyen kellemes kis elektrózene. Bele volt ágyazva egy playerbe, és mindig, amikor a fejezet elején értél, akkor azt meg lehetett nyomni a play gombot. És egy probléma volt vele, hogy úgy csinálták meg, hogy ekonyolvason abszolút nem működött. Az Istennek se. És amikor én ezt fel akartam tölteni végül a kindőre, akkor az adta a vége, hogy ott kellett a kódban matatni és kiszedni egyesével az embereket. És oh. akkor már lehetett konvertálni, meg lehetett játszani, meg, meg sok minden más is tudott egyszer csak, mert úgy gondolta az a könyv, műhely, hogy hát majd olvassák PC-n. Ó, oh. <gül> bekapcsolod a desktopot, kényelmesen az irodai hátra hátradőlsz. Igen. És akkor lapozlatsz. A ellenpélda, meg a, a másik kettő bandának, az Amazonnak is azt hiszem van ilyen kiterjesztett könyve. Aha. Meg a meg a Barnes Noble-nek, és mind, mind a kettőhöz hozzájutottam, amazon még le fogom ellenőrizni, majd aztán a blogpozban szerepel, hogy hülyeséget mondok közben, uh, hozzájutottam egy-egy példányhoz, uh, ilyen ingyenes akcióban, nulla dollár, megnézzük, akármi is lesz, annyit megér. És a, a PC-s kliensek azok mind azt mondják, hogy hát nincsen birtokodban olyan eszköz, amin ezt le lehet játszani, tehát valamilyen tablet kéne hozzá, vagy az iPad-es kliens kéne hozzá, vagy bármi hasonló. Aha. Ő, úgyhogy el is tekintenek a szöveg megjelenítésétől családnak. Aha. Egyébként egy ellenpélda, meg pont majd visszatérünk arra, hogy én milyen könyvet olvastam, de abban a könyvben meg a Rásnevű nevű 80-as években rendkívül sikeres ilyen prog-rock zenekarnak egy albumára hivatkoznak, és amíg olvastam a könyvet, addig szépen a Spotify-on rákerestem, és elkezdtem lejátszani ezt a zenét közben tehát magam is próbáltam így ezt a soundtrack mint előhozni, és az nem volt rossz, az vicces volt. De nem volt olyan creepy, mint hogyha a könyv ott magától kezd szórakozni. Magától kezd szórakozni, nem, nem tudom, hogy vagy láttátok-e, azt mondom, a lopakodó volt a filmnek a címén, igazi J vagy K amerikai akciófilm. Uh -huh. Be belecsap a szuper titkos fejlesztésbe a villám, megörül a számítógép benne, hogy ez összes ilyen helykeres meg számítógépes filmben adnak lenni kell. Betolják a garázsba, rákötik a gépre a kábelt, és akkor beszélgetnek, hogy és zene hozzá, tervzés, hogy mit csinál most a gép? Letölti a internetet, az egészet. <gül> és nem már 2005-es rendkívül vicces volt. a CD-re. Az... Uh -huh. és az a fog lőni. Jaj. Na, aztán még milyen jó hír van még itt? Ö, rossz Agave. hír van, rossz helyette. Hír? Mit szóltak egy igazi rossz hírhez? Halljuk, halljuk. Hosszan pletykálták azt, hogy az agavénak lesz egyszer egy webboltja, ami bezártak egy vagy két héttel ezelőtt, megújul, és akkor ott majd jó lesz a magyar iparnak. És majd lesz benne elkönyv, meg daloló madárka, meg minden ilyesmi. Na, ehhez képest nincsen benne elkönyv elrakták egy saját pontkomos os doményre, úgyhogy most már Zagavi-nek is itt szét van szórva a netes jelenléte, hogy az egyik helyen van a blogjuk, a másik helyen a céges honlap, a harmadik helyen a bolt. Uh -huh. Az ember meg adtingass össze. És hát egy jó kinéző webbolt lett egyébként, de jó kinéző webboltokkal azért tele van a padlás. Uh -huh. És a, a nagy, nagy dolog, hogy akkor most itt majd próbálkozik, valaki ez így kimaradt. Ha nem, nem mernek ők se itt a DRM mentes irányba elmenni, aztán meg nincs olyan standard magyar e nem, amit így támogathatnának. De hallani dolgokról egyébként, hogy, hogy akarnak majd itt indulgatni ilyenekkel, mert hogy a Kossuth az most, most valahol azt írták, hogy próbálkozik külföldi is szerezni, Aha. de azért az indulgatnak, ez a mindenki beszél róla is még nincsen. Kíváncsi leszek, hogy a, a hagyományosan gyorsan reagáló magyar piac, ahol még jelenleg zene MP3-ból sincs működő, hogy ez mikor jut el ilyen i-könyv irányba? Mentegetném. Könyv? Mentegetném a magyar piacot, pont itt van előttem, nyitva a dalog.hu, ahol csak külföldi zene nincsen. Uh -huh. De amúgy a, a szabályozási környezetem belül egy viszonylag tisztességes cég. Aha. És ilyen MP3 formátumban? MP3-ot és flacot adnak. Flacot? Komoly. Az egyetlen probléma persze, hogy nem lehet csak egy hétig letölteni a zenét és ennek kell rá vigyázni. Aha. Uh -huh. Hát, ez még egy vállalható kompromisszum. Igen. Király. És még itt, Gabi, neked van egy libris hír? Igen, egy utolsó kis hír árválkodik itt a végén. Hát, ez azért érdekes, mert ugye a libri az egy hálózat, és megalakult augusztus elején a kiadó, amely Azért annyira nem teljesen megalakult, hanem valójában beolvasztódott, vagy hát be a nyitott könyvűen jogutódja. De azért elég érdekes, hogy most már van egy könyvkiadó cég, akinek van egy könyvterjesztő hálózata, bár ők azt állítják, hogy nem tudnak egy terjesztői hálózaton megélni, tehát semmiképpen sem akarnak csak libri boltokban forgalmazni könyveket, de azért ez. Mindenképpen érdekes, és, és itt meg is néztem, itt ez a belinkelt cikk, amit ti láttok, ebben már mutatják is, hogy milyen jellegű könyveket akarnak kérni, egyébként a nyitott könyveinek folytatják a sorozatát, ezt a Fú, ezt a történelmi sorozatot, amit én nem olvastam, és nagyon érdekel egyébként, hogy annyira sikeres lett -e, vagy annyira jó-e, mint mennyire tolják. Ez a Monaldi, meg Szorti, ez a Házasper imprimatúr, meg stb. Stb. stb. Nem tudom, lettetok-e a... Nem, ez nekem még kimaradt. Egyszer megkaptam valamiket karácsonyra, és nem olvastam el. Aha. Én sem tudom, hogy milyen. Minden esetre ezt a sorozatot folytatják, mert az a nyitott könyvművés sorozat volt ez a fekete-piros kiadvány, előtte már egyébként valaki, Alteneum vagy valami már elkezdte kiadni meg magyar szép irodalmat minden esetre érdekes, mert pont az a, az a, az a sárközi Benc, ebben is benne van mint, akit, mint amit már korábban meséltem nektek, hogy, hogy egy cég alakult arra, hogy, hogy csak ilyen könyvügynökségként kifelé vigyen külföldre könyveket magyar könyveket, és abban is benne van tehát, mint hogyha lenne valami kis csoport az irodalmi életben Magyarországon akik próbálnak valamit minden fronton igen, igen, ilyen magyarosan. mikor készül el? Ja. Jó, van, és akkor a hírek után szerintem csapjunk is bele a, a mit olvastunk témába. Kezdje, én, én vagyok itt első a listában. Olyan, az első a listán, úgyhogy... Szóval egy Ernest Klein nevű írónak, ez az első könyve, most jelent meg az a cím, hogy Ready Player One, és ezt nem is tudom, talán a Audible.com találtam, meg mindenféle ilyen twitter örömködésbe találtam rá erre a könyvre, nagyon sokan javasolják. Ez a könyv nagyon rám lett tervezve, alapvetően arról szó, ez egy ilyen skifi jellegű dolog, hogy a közeljövőben, amikor már van egy ilyen nagyon jó működő, ilyen masszívli multiplayer online játékra épülő virtuális valóság, és akkor ennek az alkotója, aki természetesen rettetesen meggazdagodott ebből a platform építésből, meghal és a vagyonát eh, arra hagyja, aki mindenféle trükkös questet ebben a világban teljesít. Eh, és, és még az a csavar benne, hogy ez a fickó, aki létrehozta ezt a világot, ez nagyon oda van a 80-as évek pop és videójátékok a 80-as évekből filmek, zenék, eh, ezek, ezekkel kapcsolatosak ezek a questek, amit a, a, a játékosoknak meg kell oldani. És hát tényleg így ilyen egy este alatt végig olvastam a könyvet, le se tudtam tenni, annyira tetszett az egésznek a hangvétele. Nem, nem egy bonyolult, meg nem egy hosszú könyv, ez de tényleg így, így minden fejezetben így jó volt az átram ismert videójátékokról, filmekről, karakterekről olvasni, és eléggé jó uh, szereplőket is sikerült kialakítani hozzá. Ennek a könyvnek kapcsán volt az, hogy ugye ez a Rock, rock, Rás nevű együttesnek a zenét megkerestem közben, és azt hallgattam, ami egyébként borzalmas ilyen, nem, nem tudom mennyire van meg nektek ez a 80-as évek uh, progrok dolog, de ilyen rock operákban mozogtak, meg ilyen nagyon magas hangon énekelve énekeltek, és nagyon kellemetlen volt hallani, de, de a feeling jó volt, hogy rákeresettem erre a dologra, és ami filmek, filmeket említenek a könyvben, a questek, meg így a történelmi háttér kapcsán, ott is így nagyon-nagyon azt jelenti, hogy ezt nekem be kell szerezni, és el is kezdtem töltögetni, és meg is néztem az első filmet, ez a Beastmaster, nem tudom, ez megvan-e nektek ilyen alacsony költségvetésű, 80-as évekbeli fantasy film, lakát van a szemem előtt, de mivel az összes ilyen filmen egy ilyen szőrvetjába öltözött ola olajozott mellő férfi igen, van, igen. ezért nagyon mellé nem tudok lőni vele. Igen, ezt tehát, tehát ez a Mark Singer nevű főszereplő a Beastmaster, és az a vicc, hogy, hogy nekem most beugrott, hogy, hogy én ezt tényleg gyerekként láttam, és nagyon félelmetesnek találtam. vannak benne ilyen érdekes uh, monsterek, ilyen bőr-lebernyeg nő így a karjukon, és akkor egy átkarolják az ellenfelet, és akkor a csontok esnek ki alól. életem első ilyen hangolemandásos filmje volt. Erre tisztán emlékszem. Ja, igen, igen. És félelmetesnek találtad? Abszolút, rettegtem ettől a jönelektől. És annyira így visszajött, visszajött, így hogy újra néztem. Jú. Természetesen egy mai szemmel nem, nem annyira kemény horror, <gül> így a, a CSI meg egyéb dolgok után. De... Ja, jó, de hát még az igen. ember. És ez a könyv is, tehát egy ilyen, ilyen most már abban a korban vagyok, hogy, hogy ez a nosztalgia dolog, ez így foglalkoztat, úgy látszik, majd járok ilyen ö, régi együtteseknek a, az ilyen nyugdíjas turnéira, meg mit tudom én, uh -huh. de, de nagyon jó elkapta ezt a, ezt a 80-as évek feelinget tényleg a zenébe, a filmbe, és a videojátékokba. tehát nagyon sok fest, amit meg kell oldani, az ilyen dégi videójátékokhoz kapcsolódik, és, és tényleg azt, azt is arra is kedvet kaptam, hogy majd ilyen emulátorba kipróbáljam ezeket újra. Mm. Szóval abszolút pozitív élmény. Érdekes módon azért nem tudtam neki a, a, a Goodreader-be öt csillagot adni, tehát így, így négy és az öt között mozgott a kezem, de azért nem egy, egy tökéletes könyv. Tehát... De adtál neki négyet, mert a Goodreader-en azt kell. Igen, igen, és így. így tényleg látszik, hogy ez a, az ötös skála ez kevés. Tehát sokkal szívesebben adtam volna neki mondjuk 4,5-t, tehát hogy ez nagyon-nagyon jó volt, de mondjuk azért kell, kell hagyni valamilyen a skálán egy ilyen kis szakaszt a, a Vonnegutnak, meg uh -huh. Egyébként itt nem ér beszúrni egy kicsit, hogy beszélgettem a kollégeimmal erről, a értékelésről, és kifejtették, hogy az ötös skála értékelés az, az, az nem is használható. Tehát ö, állítólag csak így, hogy sz, ö, szimplen átlagot számítanak az beérkezett eredményekből, mindenképpen hibás eredményt ad, mert van olyan, hogy középérték a hármas. Aha. És ez befolyásolja az emberek szavazását, még mondjuk egy hetes skállán már, már nem tudsz középső csillagot választani. Aha. Vagy, vagy várjunk csak. Tehát, hogyha valahogy hogy szabályozod a csillagokat, nem is hetesnél is, akkor, akkor jobban, igen, rá kell kész kényszerülned arra, hogy alaposabban megfontolod és amiatt. Valami ilyesmit másért nekem, Gábor, hogy, hogy az ilyen ötös értékelésnél például a középső átlagot azt ki is veszik a, a, a statisztikából. Tehát Hű. ezek a hármas harangörbe közepét is valahogy nem Hű. tudom a képletét, de Tehát valószínűleg ez a gond. Igen, hát én azt nem tudtam ezzel kifejezni az, ezen a, a skálán, hogy, hogy vannak a, a tökéletes könyvek vonegut társai, de ez például nagyon jó könyv volt, és szeretném a jónál többre értékelni, de erre nem volt lehetőségem. Hát írsz hozzá egy szép három-négy mondatot, és igen, hát Igen, jön... igen, igen. És talán, talán igazából az számít, mert, mert most én is inkább úgy nézem a, a, az ajánlatokat, hogy, hogy elolvasom, amit írnak az emberek, és a csillagok nem sokat segítenek, hogy csillagokat látok. Aha. Uh -huh. kéne vezetni ott is az orka, pont jó, hát jó Isten, amiben nem lehet tökéleteset talkotni azt hiszem... <gül> azért végül el is elhasználgatják ott a uh -huh. szóval egyébként a szöveges értékel sem használ mindig mert múltkor néztem utána az egyik ilyen kedvenc könyvemnek, hogy mégis mit írnak róla és van -e már belőle egy könyv, mert akkor magammal vinném mindenhová és, és ez egy ilyen internet munka amit egy brit újságíró írt John Norton és ott ajánlgatják alatt amazon értékelésükben nem is volt túlzottan sok hogy a másikat kell elolvasni ami meg egy ilyen totál dimonáldé dolog, és nagyon sokan értékelik azt, hogy az, az a másik, a sokkal jobb, az akármi, ez abszulg, ezt nem szabad elolvasni. Úgyhogy egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy akkor kinek az értékelését olvasom, én én is miért, és, és egyébként négy csillagosok a a kedvért. Egyébként azt remélem, hogy azért is esetleg tudnak az emberek a mi javaslatainkból választani, mert szerintem így már a sok epizód után nagyjából megismerik, hogy ki, ki mire bukik, meg mi az, ami, ami, ami vonulatba hiteles. Például a, a Neokon e, e, enyhén e, Rambó-szerű könyvege biztos, hogy, hogy ha valaki ezt szereti, akkor én tudok javasolni. Hogy így képet alkotsz nem arról, hogy ki az, aki így kritizálja vagy véleményezi a könyvet, és akkor könnyebb, könnyebb eldönteni, hogy azt tetszik-e. Igen. Igen, ez az egyetlen egyébként tehát az ismerős vagy ismerős ízlésű emberek szűrője, Igen. az, ami működik. Na, nem, te jössz ezzel a Magicians könyvvel. Jó, de előtte elmondom a Tomorrow Projectet, ami egy országos terjesztésű internetes napi labban, majd később, ha minden igaz, akkor a szerkesztőjével lesz egy interjú, rajtam legalábbis nem múlik. Uh, ami az Intel futurlógusának a kis projektje, aki kitalálta azt, amikor 2005 környékén, ja. hogy nagy ötlet lenne megmutatni science fiction szerzőknek ilyen félkész dolgaikat, megfejlesztés irányokat, meg megmutatni a tudósokat köpenyben és sárga műanyagkesztyűben, meg szemvédő szemüvegben, és ebből ezek az emberek írnának valamit, és az lesz a feedback, hogy hogy fog működni ez a technológia, vagy mit látnak bele ezek a, ezek a science fictionos emberek. Aha. És a Tomorrow Project az egy olyan, olyan oldal, meg egy olyan Papírkönyv, meg azt hiszem meg is lehet venni, de ha nem, akkor letölteni a novellákat, vagy megnézni a YouTube-on, hogy felolvassák a szerzők. Tehát van ezer minden, ahol négy darab ilyen novella van. És uh, furcsa. Nekem leginkább a Golden Age, aranykori science fiction jutott az eszembe, amikor egy nagyon nagy optimizmus van abban, hogy, uh -huh. hogy itt ilyen intel-szponzorált, te... optimizmus vagy. Annyira nem, de a világos, szép jövő azért az így benne van. Uh -huh. És, és izgalmasak az sztorik, még van egy, ami tök jó volt, csak itt időnként kilógott a lólápa, hogy mi az, ami tényleg x időn belül tényleg megcsinálható technológia benne. Uh -huh. Még meg jobb is volt az a világ, meg tényleg hasznos az, hogyha mondjuk itt az autópályákon a, a forgalmat azt nem az autósok hülyeségére nyitják, hanem a különböző sápok beáll az autó, és megy a megengedettel, és tartja a távolságot, uh -huh. mert annál, annál lényegesen gyorsabb autópályán úgyse tud lenni a sofőr. De olyan furcsa volt, az nem igazán jó, izgalmas elolvasni, mit gondol a, az Intel, meg mit gondolnak a, az intel által inspirált science fiction szerzők arra, hogy, hogy fog kinézni a jövő. Aha, mint hogyha láttam volna valamilyen Intel reklámanyagot most, ahol... Most nem tudom megmondani, hogy vagy a Black Eyed Peas-ből az egyik előadó, vagy a, ez a left Train nevű ilyen rap ember is volt, mint... mint... Spells or Raps, igen. Igen, igen. Tehát látszik, hogy az Intel most próbál egy ilyen image szerintem kicsit kialakítani, nem hogy, hogy így a kultúra fele is nyitni, mert annyira nem, nem, nem úgy látod őket, nem, hanem tényleg egy korporét csipgyártó. Igen, aki kiad egy újabb csipet fél évente. Uh, amúgy a Black Eyed-os gyerek volt, és pont az Intelnek egy a gyövőkosztója ezzel a figurával, és jól megbeszélték azt, hogy a Harry Potter könyvek, amiről úgyis mindjárt szó lesz. Aha. Az, azok lehetnének technológiai könyvek is. Ott van a Ventcom, ahol mindig bemutatják az újabb, újabb különböző ilyen és mindenféle apokat lehet rá telepítés, akkor az az egy app lesz, nem egy varázslat. Aha. Hát ez nem is hangzik rosszul. Abszolút. Sima, simán elolvasnám a könyvet, Jól Jó Meg ö, volt ez a, már talán említettem a múltkor is valami egész más kapcsán, ezt a legutóbbi James Bond könyvet, az a Card Blush című. És ott, á, ott is az van, hogy, hogy amit régen a, a James Bond filmekben, könyvekben, külön gadgetként ismertünk meg, ami megoldja lehetetlen helyzeteket, meg kilő a tolból, mit tudom én, valami szavat, amivel kivághatod magad. Az, az most mind ilyen iPhone alkalmazás, amivel mit tudom én, műholdat magad fölé hívhatod, és akkor megnézheted, hogy mi van körülötted, meg ilyen dolgok voltak benne. Tehát ez az, az abdoló, ez látszik, hogy így beindította az írók fantáziáját is. amúgy van ebből városi fantazis, akkor tegyünk egy fél arra, mert úgyis sokáig nem lesz új ebben a sorozatban. Charles van a Laundrie nevű sorozata, ami egy brit titkos kormányügynökség. És ez ilyen olyan fantázia, ami egy kicsit azért izó 9100-as, és mind, mindig jönnek az auditorok, meg figyelnek, hogy megfeleljenek a különböző hülye kormány szabványoknak, mert, mert akkor majd elveszik a, a pénzt, meg jönnek a, olyan előrök, akik figyelnek, hogy hol van minden egyes tűzőgép, meg ilyen szarok, de alapvetően ezek csak arra figyelnek, hogy, hogy az űrnácik ne jöjjenek vissza, meg a szörnyek azok ne el a világot, meg sen, egyetlen egy varázsló se szabadítsa el mondjuk a tévedésből a démonokat, és ebben egy ilyen emberkét, akit azért rekrutálnak oda, mert egy fraktál képernyővédővel majdnem rászabadított valami csúnyaságot a világra. Uh, annak kalandjait követjük, meg annak az emelkedését igazából a ranglét És az elején még valami palmal hadakozik a komputációs demonológia <gül> nevű, nevű varázs tudományjal. És később majd való, a második-harmadik kötet környékén kap egy iPhone-t valakitől, hogy hát igazából nincsen jóvá van még az azon levő szoftver, de egy kicsit erősebb, mint a palmos volt, és aztán, így van ez. Hát, minden szakmában előfordulnak ilyenek, például, hogyha démonokkal harcolsz, akkor itt bármikor. Amúgy ezt nagyon ajánlom, tehát röhögve olvastam végig, úgyhogy van, van mindegyiknek egy jó kis, egy, van egy James Bondos, vagy egy ilyen Lendei háttérvonulata. háttérvonalata. Hú, ezt nekem be kell szerezni. És hogy kölcsön, kéred. Így van. E, jó, szerintem nagyon jó. Tényleg, aki irodában dolgozott, az ezt hiszen tudja értékelni, hogy milyen az, amikor a Clintus policy-ről beszélnek, miközben neked valami más dolgod van. <gül> Megmenteni a világot például. Például, igen. Ez velem is előfordulja. <gül> Mesél róla, de csak akkor, hogyha nem kell megölni utána. Jaj. Inkább te erről, a Magicians-ről is. Jó. És akkor Magicians-ről csak gyorsan beszélek, mert egyébként csak 60%-ánál járok. Én is kb. jár. Uh, Nekem azt tetszik benne, Lev Grossmannak, beszélünk, de Magician, és megjelent a második kötet is, aminek nem tudom hirtelen a címét, pedig itt volt valahogy egy tabba elrakva, de oda tekerek. Mindegy esélytel, Magician King talán. Hozzáteném, hogy nem jelent meg magyarul, úgyhogy. Ö, egyik sem, viszont most megnyerte a campbell úgy, úgyhogy hát ha, hát ha majd megfog. És az arról szól, hogy a mági az valódi. Azért ez nem egy ilyen nagy dolog, ezt már ezen regényben láttuk. De. tanítják is. És ezt tanítják, egy fiatal gyerek bekerül a mágus iskolába, ami valahol ott van Amerikában, de ilyen teljesen britként viselkedik a dolog, meg is van tolódva kicsit az időjárás, mert majd megcsúsztak a régi védőszpellek, ezért van, ami három hónap csúszásban van az ottani világ. És ö, azt tetszik benne, hogy még a Harry Potterben minden nagyon rózsaszín, minden nagyon szép, mert nagyon buborékos. Hát legalábbis az elején. Hát az elején, de, de a világ azért működik. Ott van, ott van a háttér fenyegetés, hogy ott tudjuk ki majd mindenkit meg fog ölni, vagy lesz olyan szörnyűség, amit nem tudunk elképzelni. De, de azért nagyon, nagyon vidám, nagyon védett az egész. Aha. És uh, Grossman pedig azt tetszik, hogy ott a kinti világ sem működik igazán, hogy az ember varázsló. Mert mihelyett azt látja, hogy a világot a saját képére tudja formálni, ha van elég ereje. Uh, de annak sincsen sok értelme. Meg is a... el van szigetelve, nem a rendes emberektől, azokra mindenféle ilyen spelt kell rakni, hogy ne kérdezzenek rá, hogy hova jár iskolába, de az Igen, egész mert... kicsit úgy elcsúszik a kommunikáció a szülőkkel, nem? Igen, és amikor visszaszabaduló az emberek közé most éppen ott járok, az sem egy ilyen egyértelmű dolog, mert ott csinálgat valamit, de, de csúszik a világban, és nem tudja, mit csinálna, amikor kikrül az iskolából. Uh -huh. Meg a benti világ sem az igazi, mert mert egy, egyelőre nem válaszolták meg azt, és valószínűleg ez a, az a hiány az egésznek a, a központi motivuma, hogy mi a lényege annak, hogy valaki varázsló. Uh -huh. És ha belegondoltok, ezt a Harry Potter sem válaszolja meg, ez a legnagyobb kérdés az egésznek, amit nagyon aljas módon sosem tárgyaltak. Uh -huh. mert a Potterben, Roxfordban kiképeznek egy csomó varázslót, akik <gül> minisztériumban dolgoznak, vagy pedig sárkányokat tanulmányoznak, mint az előző 3 millió 48 évben mindenki. Uh -huh. De egyébként van egy pár ilyen kikacsintás így a, a, a Harry Potter világgal kapcsolatban. Itt is van valamilyen játék, és akkor kérdez a főszereplők és hol vannak akkora a seprűk hozzá. Igen, igen, igen, igen, reflektálra. Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol a Harry Potter az megtörtént még, hogy vagy, vagy, de is néha, néha utalnak rá. Viszont még az iskola évek sem iszonyatosan nagy kihívások. Tehát nincs az, hogy, hogy ilyen amerikai sportfilm szerűen felépített az elején minden nagyon jól, hogy aztán meg megzóha, nagyon mert úgy, kilép az eleje. ez pont zavar. Nekem rettetesen hiányzik, hogy ne, tehát míg a Harry Potterben volt egyrészt a, a, a világra váló, pusztító fenyegetés, ami ellen küzdeni kellett, meg a mindenféle egyéb ehhez kapcsolódó konfliktusok, itt, így én nem is tudom, az 50%-án elrök a könyvnek, és azon kívül, hogy eléggé hülyen, és így unalmas a leír, hogy milyen, milyen unalmas dolog ezeket a spelleket tanulni, meg, meg mindenféle ilyen Harry potter már nem, nem leírható dolgot leírnak benne. Nekem hiányzik az, hogy, hogy akkor most mi itt a cselekmény, miért izgulunk, mi, mi, mit szeretnénk, hogy, hogy a végére történjen, vagy mi az, ami megváltozik a karakterekben, amitől érdekes lesz, nem? Tehát hiányzik valami, valami történetszál, amire fölfűzni ezeket a dolgokat. Hiányzik az, hogy tartsanak valamely a karakterek. Így van. De lehet, hogy pont és ez a lényeg? Nekem, nekem pont ez benne a lényeg, én ezt akartam mondani, hogy itt nem, nincsenek nagy hatalmas kívások, amikor vannak, akkor is, hogyha az ember eléggé lustóvárás dolgok, el lehet az egészet blitzelni a fenébe. És, és, és teljesen teljesen képtelen emberek tengődnek ott a varázsvilágban, mert mindent megtehetnek, és seminek nincs innen, hogy az igazából tétje. Aha. Szóval akkor neked ez tetszik eddig Nekem ezt nagyon tetszik, majd jövő héten beszámolok arra, hogy hogy vagyok a, a befejezésével, meg a második kötet beszerzésével, de nekem most ez, ez a hét, bele zúgtam közben, a hétnek a dolga. Aha, ez tök jó. Nekem, nekem, nekem nem tetszik, tehát befogom fejezni, mert érdekel, hogy jut-e hogy ez valameddig, de nekem egyrészt azért nem tetszik, mert nagyon úgy érzem, hogy hogy próbáltak a, próbált az író, ez a, rossz van arra rámenni, hogy mi az, amit nem írtak bele a korhatár miatt a Harry Potterbe, és akkor ebben legyen. Tehát a mindenféle szexuális kilengések, meg, e, meg mit tudom én, ró, mikor rókává transzfigurálnak, Igen. akkor ott, ott megy a szex, meg mindenféle, mondjuk tanulás közben speedett tolnak, hogy, hogy hatékonyabban tanuljanak meg kielemzi azért ott egy pár oldalon keresztül, hogy ez a Quentin az egyik társának a homoszexuális játékait. Tehát így nagyon arra megy rá, hogy oké, hát a Harry Potterben nem volt ilyen szinten szex, meg kábítószer, meg csúnyán beszélnek, erről minden. Tehát így próbál ilyen, ilyen olyan dolgokat belerakni. Nem tudom, lehet, hogy azt célozza, hogy aki kinőtt már a Harry Potterből, annak ez egy ilyen automatikus következő könyv lehessen, nem tudom, de nekem meg hiányzik, hogy, hogy legyen emögött egy történet, ami azért a Harry Potterben ott van. De lehet, hogy, hogy a második felébe mindez értelmet nyer, vagy nem. A végére meglátjuk, én nagyon remélem, hogy, hogy értelmet nyer, de már most beleszerettem, úgyhogy uh -huh. csak elégedettem tudok távozni majd a, a pénztártól. <gül> jó ja, hol van? Gabi, neked? Hát, én Igazából magyar könyveket, papírkönyveket olvasgattam többek között. Így aztán kicsit most ilyen antiszociálisnak érzem magam itt a közösségben, mert kicsit ilyen különcködés. Minden esetre hát, hogy valami Science Fiction eset mondjak, hogy a háttérben folyamatosan olvastam, vagy újra olvastam. Egyébként érdekes az is, hogy miért olvas az ember újra egy könyvet, hogyha olyanok számtalan olyan könyv, amit egyszer se fog elolvasni az életében, nem fog beférni ebbe az időbe De. Emellett, és mi a válasz erre? Azért, mert ö, vannak fontos könyvek, és vannak lényegtelenek. Még akkor is, hogyha a másnak azok fontosak. Tehát ö, én ö, most már, hogy így az ember élet útjának felén járok, ö, eldöntöttem, hogy tényleg nem fogok ö, feleslegesen olvasni. tehát ö, Hú, ez nagyon e szigorúan hangzik. Hát nem, igazából tényleg rengeteg, tehát ö, ami néhány, egy hónapja, vagy kettő volt az, hogy először így megvettem valami papírkönyvet egy vonatállomáson, van, tényleg a klasszikus izé, paperbackfieldéres könyvet, és, és benne olvastam, és úgy éreztem, hogy bármi jobb ennél, tehát, hogy ez egyszerűen az életem pazarlása, hogy ezzel foglalkozom egy percet is, Aha. és felhagytam a vonaton, és, és oh, inkább ságokat olvastam. Ez nagyon komoly. Egyébként haszoló élmény nem, nekem is volt egyszer egy reptére, amikor nem vittem magammal a könyvet, meg nem volt semmi eszközépen, amivel ami könyvet tartalmazott volna, és tényleg nézegettem ezeket a tipikus reptéri thriller könyveket és felelaposztam, ezt én nem fogom még egyszer elolvasni. Tehát tényleg, tényleg így bele lehet, bele lehet unni ezekbe, de szerintem ez egy ciklikus dolog, aztán lehet, hogy jövő nyáron úgy leszel, hogy mit tudom én, ülsz a vízparton és akkor pont valamilyen ultra üres de, de szórakoztató könyv váltsz majd, nem? Azt, azt látom, hogy rengeteg nagyon jó és olyan könyvet uh, volt szerencsém elolvasni az életemben, főleg, tehát mostanában is például a magyar kortás regényeket, amelyeket nem, nem küzdködés, vagy nem, jelen, nem kell előképzettség ahhoz, hogy értelmezze a szöveget, vagy a struktúráját, vagy, vagy stb. És hogy, hogy a szórakozást is megadják, tehát hogy örömteliek ezek az időszakok, és... Uh, és, és, és bizonyos könyveket meg itt sajnálok, hogy arra megment az idő tehát én azt, azt, azt szeretném, hogy most már mindig olyasmi könyvet valóság, ami biztos, hogy, hogy ad valamit hmm. nem, nem csak önmagát, hanem valami többet is. És akkor ez a Ér... Hyperion vagy Hyperion, ez ilyen? Uh, és az a vicces, hogy én nagyon szeretem tehát most is iszonyatosan élveztem, de tudtam azt, hogy az ilyen esténként, amikor már, már minden elektromos eszköz kikapcsolva a lakásban, amit lehet olvasni, akkor előveszem és olvasgatom is, és nagyon szerettem ilyen darabokban olvasni, de, de felmerült bennem, hogy ez, a, hogy ez nem egy, egy, egy könyvverziója Neuschwanstein-i kastélynak ami voltaképpen egy ilyen kreált valami, és, és nem pedig Kreálják. Tehát ilyen összehordott dolog, ami, ami, ami nem, nem, nem igazán szép, hanem, hanem, hanem a szépségnek törekvé, és amit. Na, akkor most megcsináljuk ezt. Mind a mellett, hogy közben szeretem. Tehát számomra, számomra azért a, a szerzője, tehát ő, ő nagyon jellemző az, amit mondott magáról, hogy meg tud írni bármit. Tehát, és, és aztán így ki is próbálta magát, hogy, hogy minden, mindenben jó, jó mester. I iparos így, munkának tűnik? Nem, nem iparos munka, de, de, de néha úgy érzem, hogy, hogy, hogy, egy, hogy egy, egy kicsit bluff-szerű az egész. Tehát, hát minden, minden feldolgozás egy kicsit bluff, nem? Vagy minden ilyen, ilyen posztmogatájátszás? Igen, de attól függ, hogy maga a bluff mennyire, tehát még a bluff is lehet komoly vagy nem komoly, de ebben nem menjünk bele, mert nagyon sok rétű, csak mondom, miközben az egyik kedvenc könyvem, nem, nem mondom azt, hogy science fiction könyv, hanem nagyon-nagyon szeretem, és sokszor elmerülök benne, de, de közben meg, mint a gyűrik ura, hogy azon is lehet utatkozni, hogy akkor ő most, az most micsoda, de, de egy jó kis könyv. De ez nem ezt olvastam, hanem egy másik könyvet, ami viszont egyértelműen szép irodalomnak nevezném, még a Hiperiont nem. De nem biztos, hogy jó szép irodalom. <gül> ez a, most megijesztettél. Ez, a, ez egy női, női regénynek neveztem el magamban, bár a szerzője az eleinte monogramművé rejtezködött, az az A L. Kennedy, de aztán kiderült, hogy egy hölgy, és magyarul úgy fordították, a So I'm Glad, hogy hát boldog vagyok, és nem is tudom miért a kezembe valamiért talán a címet tetszett meg, vagy valahol jó kritikát olvastam rőle valami irodalmi portálon. És a történet egy nagyon különös teremtésről szól, egy csajról, aki meglehetősen érzelemmentesen, címikusan, viszont rendkívül szórakoztatóan mesél magáról és az őt körülbelül a világról. És egyszer csak ebben a világban megjelenik egy figura, aki semmire sem emlékszik a, az életéből, e, és e, voltaképpen nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy úgy tűnik, hogy ő valójában oda utazott az időben. De mindez ugye egy ilyen klasszikus zsáner a science fiction de teljesen lényegtelen ebben a történetben, hogy nem, nem kell, nem gondolja az ember át, hogy most mi is történt, miért is, miért, mi ez az időutazás, miért pont ezzel mi az, történt az emberet. És a nagypapájával, ha ő visszament. Igen, egyáltalán nem lényeges, hanem voltaképpen ez egy szerelmi történetszerűség. Mindeközben persze elég sokat ugrál a mesélő, aki elper egyben ö, adja elő a történetét, tehát az időségok is remekül vannak ö, kezelve, tényleg iszonyatosan beránt a történet mellett, hogy néhol, néhol túl van írva, és, és belemegy ilyen fejteget, plusz fejtegetésekből, és szerintem ez nagyon lelassítja, de egy, egy jól sikerült darab. És amikor elő, valamiért elővettem, és újra elkezdtem olvasni, mert meg akartam megint mártózni ebben a szöveg folyamban, mert akkor beugrott nekem az, hogy van egy másik ilyen könyv, a, az időutazó felesége, nem tudom, hogy azt olvastátok-e. Nekem a feleségem olvasta. Nem ilyen... láttam. Hát én az, az addig nem merészkedtem. Én nagyon szerettem azt a könyvet is, de, de annál aztán még inkább a gyanús, vagy úgy éreztem, hogy ez is egy ilyen bluffszerűség, hogy a gics, meg a nem gics határán táncol, és én nem tudtam már döntülni, hogy voltaképp melyik oldalról próbál átjönni, melyik oldalra, melyik az otthona és melyik az olva látogatásokat tesz. És ott is ugye szerepel egy ilyen idő utazó, aki neked ez egyfajta betegsége, hogy mozog az időben, és emiatt aztán a szerelmi történet az ilyen darabokra van törve, és, és nem minden. Vannak olyan szakaszok, amikor valaki már tud valamit, még a többiek még nem tudják, hiszen az nekik a jövő, neki már a múlt, stb. stb. Tehát ez egy kétköztés gyönyörű szerelmi történet, és azt is egy nőírta. És ez a kelet is, hogyha így megnézed a borítót, azon látszik, hogy növekön. Nem, nem, Akkor nem. Majd kérem kölcsön. Jó, ez így, így igazából azért nem is biztos, hogy női könyv. Én neveztem el magam. Életed meg. Igen, igen, igen, igen, igen. Egyébként ennek a hölgynek magyarul is más könyve is. De néha, néha jó a fordítást olvasni. Nekem én annyira még nem tudok tökéletesen angolul, hogy, hogy, iga, hogy nagyon komoly nyelvi rétegeket én megértsek egy regényben. Tehát szállás szükség, de már elboldogulok, de ezt a könyvet nagyon remek fordításban. Mesterezi Mónika fordította és ő elég jó fordító, és élvezem azt, hogy, hogy, egy, hogy a magyar szöveget. Tehát szeretem azt, hogy ilyen jó magyar szöveget olvasok. Egy film jutott közben eszembe nekem erről a, a időutazó, de nem is tudjuk, hogy egészen pontosan mi a helyzet, úgy tűnik, mintha sztoriról. Azt a filmet ti láttátok, hogy az őslakó? Igen. De igen, el... igen, igen. Igen, igen, igen. Az is az, de azt mondjuk azt abszolút nem éreztem egy pillanatig sem. Lőfnek, én azt nagyon élveztem. Iszonyatosan jó az, hogy... Balázs, te láttad? Nekem ez nem ugrik most fel. Mondtok még róla valamit? Mondom, a... Az egész egy ilyen kamaradráma jelleggel van felépítve, ülnek emberek egy, egy ilyen hegyi faházban egyetemnek a professzorai, és azt mondja az egyik prof, hogy akkor most, hogy x éves lett, most akkor el is búcsúzott tőlük, elmegy erről az egyetemről, át egy másikra. És így egy gondolat kísérleté válik az egész beszélgetés, amikor azt mondja, hogy ő az egyik utolsó élő kromanyani Há, Hát ember. ezt én nem láttam, ezt nekem meg kell nézni. És megpróbálják minden, hogy megcáfolni. És mondja, hogy ő felejtett, meg hogy van, amit újra kellett tanulni, mert ennyi, ennyire az ember nem, nem tud visszaemlékezni, de ő folyamatosan élt. És így kérdezgetik dolgokról, és próbálják a, mindenki a saját tudományterülete felől megfogni azt, hogy, hogy igazat mondja, vagy, ugra, vagy csak ugratja őket. És egy gyönyörű szép játék, egy nagyon jó hogy a, a pszichológus az apjáról kérdezi, a, a biológus az megpróbálja felfejteni, hogy lehet-e ezt. Vagy... És mi ennek a címe? Mondjad még egyszer. Az, az őslakó. Az a magyar címe. És az igazi? The Man from Earth. Aha. Már ment is az imdb ba uh -huh. Igen, én is, én is nagyon rajongója vagyok annak a, annak a filmnek, mert... Ez a es Aha. Igen, jól emlékszem, az, szóval az egy, egy könyvből készült. És ezt hogy szóval szóval. hagytam ki? Hát azt, nem. Tudjuk, most már nem fogad, <gül> Most már vissza, ki, ki az írója? Te ott vagy, akkor az IMDb-n nem szerepelett esetleg, mert... mert a jól nem... Tehát Jerome az... Bixby. Ja, Bixby, persze, hát ö, elég. Tehát ő, ugye, klasszikus science fiction író, de igen, ez... Tényleg nem a science fiction. Tehát a zsáner elemeit alkalmazza, és nekem ez, ez az, ami mostanában igazából bejön, hogy, hogy, hogy de nem ez a lényeg, hogy science fiction írja, hanem, hogy mint a, mint a, mint a, a sztalker is, hogy tök jó eszközöd van arra, hogy, hogy, hogy embereket szituációba helyez, és áthágjál bizonyos izé fizikai törvényeket, meg, meg jelenkori szabványokat, és aztán, aztán ezért könnyebben mozgatod azokat a karaktereket, de, de nem ez a lényeg. Ez, ez... Jó, hát akkor megint, megint nőtt a, a fogyasztandó dolgok nálam. Te egyébként erre a Magician rekedület kaptál, Gabi? Nem. Aha. Tehát éppen most így most ebben a szemléletemben nekem így e, ilyen valamihez képest érdekes könyvnek tűnik, Aha. és nem pedig a magáért. De... Hát ez most teljesen ne, ezt még végig is kell gondolnom, hogy ennek mi lesz a kihatásom most, hogy te így rányomult az értékes könyvekre. Ja, de nem, e, szerintem csomó minden zsánerben, vagy minden, minden fajta eszközt felhasználó könyv. Nem, nem azt mondom, hogy értékes, hanem, hogy nekem értékes, ja. hogy aztán mi az éppen, az más kérdés csak. <hállt> Ez tök jó. Azért már kezdjük magunkat másodrangú podcasttársaknak nem, nem, nem né, mosdátlan tömegek, Nem, nem, nem, én vagyok a, a túlsznap, de lehet, hogy ez egy etmeneti korszak, ilyen a második kamaszkor, vagy ilyesmi. Hát majd ezért is érdemes lesz visszatérni a hallgatóknak, hogy na, hol tart a, a a... pubertásban. Na, és akkor még a végére maradt egy jó kis téma, nem is tudom, minek a kapcsán jött ez elő, hogy az írók megítélése az nekünk befolyásolja -e abban, hogy, hogy megveszük a könyvét, vagy sem. Tehát, hogy ami, amit tudunk a szeméről, vagy befolyásol. Vagy beszélgetés volt vagy valami globális interneten talált link, és hiszen meg abival kezdtem el ezt beszélgetni még cseten. Igen, igen. És, és az a kérdés sem tényleg, hogy, hogy az, az a cél, hogy az ember simán jó könyveket olvasson, akkor is, hogyha az íróról például az, hogy vállalatlan fráter és Dunába kéne lőni, vagy, vagy ennél elvekkel feltöltve vásárol, vásárolsz a könyveket, és azt mondod, hogy ha valaki egy idióta, akkor akármilyen jól ír, az engem nem érdekel. De nem gyanúsan sok nagyon rossz ember van az írók között, aki mondjuk. Nem... I igazából én, erre, hogy én nem is tudom, hogy saját aforizmát gyártottam most így hirtelen, hogy ne én nekem a csomó barátom idióta, tehát, hogy, hogy vagy, vagy vállalhatatlan, tehát, hogy, hogy, hogy nem tudok olyan embert hirtelen, uh, aki, aki akivel veli nagyon szoros a kapcsolat, hogy nem mondanám azt, hogy te jó Isten, hát hogy lehet egy olyan remek ember, és akkor van ez a szokása, vagy, vagy ezt nem érti meg, vagy ebben nem képes toleránsnak ként viselkedni, tehát... Uh... Találtatok jó példástokat, és itt Orzon Scott Card, aki <gül> Nagyon jó példa erre. E, és sőt, úgy, úgy is most adják ki majd újra magyarul a végjáték című egyébként vagy a világ első vagy a világ második legjobb science fiction művének szavazott uh -huh. könyvével. De ő például totálisan vállalható egyébként. Remek dolgokat írt, de, de orzaszkod kárt, az út, jó Isten. Igen, de valójában ő írja ezeket a könyveket. Tehát, hogy uh, vállalható, hiszen remek könyveket ír. Tehát... Uh, Legutóbb, valami... amit, amit tőle olvastam egyébként, ez a videóját, egy videójáték világába játszódó The Empire című könyv. És az pont, pont egy olyan darab, ahol kicsit a politikai nézeteim már kezdenek nagyon beleszivárogni a történetbe. Szóval szerintem itt van nem valami határvonal, hogy, hogy, mm -hmm. hogy ír egy jó skifit, ami lehet, hogy, hogy valahol a mélyén ott vannak a nézetei, de nem nem ennyire kimondva, még nem ennyire belezavarva, nem az élvezetbe, de van ahol már nagyon kibugyog a felszínre, hogy mit tudom én, homofób, meg, meg neokom, meg mit tudom én, és akkor az ember kicsit úgy elundorod valahoz. Hát igen, mert azért egy ember Uh, van valami bizonyos életszakasz, amikor lehet, hogy egyáltalán nem homofób. Tehát, hogy ezt egy, egy mit, ami hány éves Orzán Szkotkárdírta a végjátékot, és ki tudja, uh -huh. hogy hány éve. Tehát azért nem egy... úgy akarjuk elképzelni az írót, hogy az az ember, aki a könyvek mögül beszél, de valójában ez egy folyamatosan dinamikusan módosuló személyiség. Uh -huh. Vagyis hát nem nyilván ki, ki mennyire széles skálán mozog, de. Lehet, hogy volt olyan Orson akivel simán átiszogattam volna éjszakákat beszélgetve most, amivel meg inkább nem. Am amikor még nem volt mondjuk beszélgető a homoszexualitás, akkor mi lehetett volna ülni vele, hiszen... Á, nem. <gül> De simán szerintem. Né szerintem a végeték egy nagyon jó könyv. Már ez, ez nem. Kérdés, ez a kérdés, hogy még egy, egy militáns, fundamentalista mormonnal akarok együtt inni egy éjszakát. De de én tudjátok, hogy pont, pont az ilyen konzervatív nézetek fele haladok már így az öregkoromra, úgyhogy simán. De látjátok, ez is fontos, hogy milyen szemszögből nézi az ember. Egyébként tudtok még ilyen jó példát? Mint az Orson Scott Card, vagy ő, ő egy ilyen nagyon szélsőséges figura. Hát igazából a magyar irodalom is bővelkedik ilyen karakterekben, oh. csak aztán ugye szelektáljuk az információt róluk, és kevesebb a, a fennmaradó, tehát nem, nem kerül bele minden az irodalom könyvekbe, de nagyon szórakoztatóak tudnak lenni korabeli napok mondjuk a nyugatosokról, vagy, vagy hogy most Babics mennyire volt például elvisetletlenül göggös fráter, aki, aki az, az nem nagyon derül ki, tehát ezek ilyen kihariált, sterilizált ki életrajzuk, amiket megkapunk, és hosszorú költőinkről szóval van szó. Ezért nem tárgyaljuk azt, hogy hány asszonka utálódott ki, mondjuk Szabolő mellől. Így van, igen. Bár a speciál tárgyaljuk, mert az neki ott a kötetei kapcsán, mindenképpen előjön. Szabolő mindig is fél óraban el szokták intézni. Igen, már jut rá időn. Tehát nem kell nagyon messzire menni, hanem ebben a kis országban pár év és pár kilométer már elegendő az, hogy vállalhatatlan frátereket találjunk, akik kezközben érettségítételek. Aztán még ott vannak azok az írók, akik ne, nem csak hogy a, a, a saját nevükben ugye mindenfélét írnak, hanem ott a Tom Clancy, aki tulajdonképpen íróból átalakult brand némé, és akkor már x darab másik író van a könyvek mögött. Ó, de a egy régi jelenség egyébként, ez dümakeszte el. Én erről nem tudtam, ezt mesélj nekem. Hát ő, ő is ilyen iparos ember lett, volt a befejező ember, volt az elkezdő ember, volt a közben ember. Ő megírta velem egy tartárba, és a végén aláírta, írta, kihúzott három jelzőt, és akkor kész volt a regény. Aha. <gül> <gül> nagyon kevés, nagyon kevés klasszikus íróval akar az ember beszélgetni, még a végén kiderül. <gül> hát leginkább, na mindegy. De, de ugye. <gül> biztosan akivel. <gül> ott van egy csomó ember a másik végleten, akivel annyira szívesen beszélgetnék, ilyen interjúkat, meg mindent olvas, ugye a Vonnegut már erő került korábban, mint, mint nagy kedvenc, így ami Aha. beszélgetést olvastam vele, bármiféle megnyiratkozását olvastam, ugyanaz a bölcsesség, meg az a nagyon pozitív életszemlélet Aha. ott volt, ami, ami a könyvekbe is. Hát, hát arról már én. ne <laughs> Ha már volt szó a Hiperion, az olyan, hogy az ember elvisz magával a két kocka sört, és vele beszélgetni. Na, az igaz. Valahogy így képzeljük, igen. Igen, én is így. Na, hát figyel, legyen lehetőségi a előbb-utóbb. Meghívjuk, meghívjuk őket a hármas könyvvel és századik epizódjára. Hogy Hívjuk el a murakami Kamiharukit, aztán beszélgessünk vele a futásról. De így a... van. Te végül elolvastad azt a futós könyvét? Nem nem, nem, nem, nem. Nem is biztos, hogy annyira ajánlanám. Tehát annyira ezt a nagyon szigorú japán szemléletet és, és munkamorát viszi bele a, a futásba, ami szerintem számunkra így Európában abszolút lélekölő lenne. Tehát annyira kemény magához és Aha. szigorúan szigorúan felülbírálja, meg, meg kiértékeli a, a nem sikeres futásait, ami, ami szerintem csak nyomasztana minket milyen uh -huh. vicces, hogy közben meg olyan hibrid író lett Japánban, tehát európai egyben meg, meg Japán is. Uh -huh. Jó van, hát ez nagyon jó végszó, akkor fussunk is. Jó, fussunk. Akkor jövő héten sziasztok. Jövő héten ugyanitt sziasztok. Sziasztok.